Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudhlil fala hadiyalah. an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'da sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida wa qala rabbuna ta'ala fi karim ya ayyuhalladhina amanu wa antum muslimun ya ayyuhan min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa battha min wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasailuna يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشرور امور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الحمد لله Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini Allah kembali bertemukan kita di majlis ilmu Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah SWT Dan menjadi sebab kita semua dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Amin ya Rabbul Alamin Nah, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-usul min ilmi al-usul karya Al-Shaykh Muhammad bin Salih al-U'athaymin rahimahullahu ta'ala Setelah selesai membahas tentang pembahasan al-am wal khas tentang keumuman dan kekhususan Selanjutnya beliau membahas pembahasan al-mutlaq wal-muqayyad Al-mutlaq wal-muqayyad Sesuatu yang mutlak dan yang muqayyad kata beliau rahimahullahu taala ta'riful mutlaq. Definisi mutlaq. Apa itu mutlaq? Dalam ilmu usul fiqh, al-mutlaq maksudnya adalah lugatan biddul muqayyad. Mutlaq ya lawannya muqayyad. Nah, kalau am lawannya khos. Ya pasangannya khos. Kalau mutlaq ya pasangannya atau lawannya adalah muqayyad. Nah, secara istilah kata beliau rahimahullahu taala وَاِسْتِلَهَا مَا دَلَّ عَلَى الْحَقِيْكَةِ بِلَا قَيْدٍ Mutlak itu adalah sesuatu yang menunjukkan atas sebuah hakikat. Ya, menunjukkan sebuah hakikat bila qaydin tanpa ada ikatan atau batasan. Kekau lihi ta'ala seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al mujadilah ayat 3. Surat al mujadilah ayat 3 Allah berfirman فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبَلِ اَيَّتَ مَاسًّٰ Maka hendaknya mereka membebaskan roqabah seorang budak Sebelum mereka berdua kembali untuk melakukan hubungan suami istri. Mak Ini tentang hukum zihar. Dulu sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita jelaskan dahulu. Ya, Kalau ada orang yang menzihar, kalau ada seorang suami menzihar istrinya, zihar itu dia katakan, Punggungmu sama seperti punggung ibuku. Atau dia katakan kamu haram bagiku. Kamu sama seperti ibuku. Dia seorang suami ucapkan seperti itu kepada istrinya, maka haram dia ya, kembali kepada istrinya kecuali setelah dia memerdekakan seorang budak. <coughs> nah, sebelum mereka kembali bercampur. Ya, perhatikan firman Allah. Allah berfirman fatahir rokobatin hendaknya mereka memerdekakan budak budak apa mutlak Allah sebutkan mutlak ya masyaallah taala fa kharaja maka keluar dari ucapan kami beliau jelaskan definisi yang beliau sebutkan ya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan definisi yang beliau sebutkan yaitu tentang mutlak itu adalah madalla al haqiqati bila qaidin nah beliau jelaskan keluar dari ucapan kami madalla al haqiqah sesuatu yang menunjukkan tentang al haqiqah ya adalah al-am, keluar darinya adalah am. Kalau begitu mutlak itu enggak sama dengan al-am. Ini sudah pernah kita singgung dahulu perbedaan antara mutlak dan al-am. Nah, kenapa tidak sama? Liannahu liannahu yadullu alal umumi la ala mutlaqil haqiqati faqat. Karena am itu sesuatu yang umum itu hanya menunjukkan kepada makna umum dan tidak menunjukkan kepada ee uh... Kemutlakan hakikat sesuatu Nah La ala mutlakil hakikati Fakat Nah kata beliau Keluar dari ucapan kami Bila qaidin Tanpa kait tanpa ikatan Keluar darinya adalah muqayyad Berarti mutlak bukan muqayyad nah. Jadi mutlak bukan umum ya. Mutlak juga bukan Muqayyad, itu definisi Supaya untuk membedakan antara Perbedaan-perbedaannya Nah, antara perbedaan-perbedaan istilah yang telah kita pelajari sebelumnya. Taib. masyaAllah Ta'ala. Ini perbedaan antara uh, mutlak dan am. Yang disebutkan oleh beliau. مَا al لَعْلَ الْحَكِقَةِ Keluar darinya adalah al-am. Sesuatu yang umum. Ya. Perbedaan antara al-am dan uh, al-mutlak. Disebutkan oleh Asyikh Sa'ad Asyathri As atau Asyathri As Hafizahullah Ta'ala. Itu ada dua perbedaan. Ya. Yang pertama perbedaan dari sisi dilalahnya, dari sisi penunjukan dalilnya. Nah, masyaAllah taala, kalau eh, am atau umum sesuatu yang am itu yashmalu jami yashmalu jami al afrodi alatorikil istighraq Dia mencakup semua ya eh, apa namanya anggota atau parsial dalam satu keumuman itu. Alatori ya, ko alat alatori ke istigroh dari sisi menenggelamkan semuanya. Artinya masuk semuanya. Nah contoh contoh am kemarin kalau kita katakan akriminas ya, akrim annas. Kalau saya katakan kepada seseorang saya katakan akrim annas muliakanlah manusia. Ya, maka manusia di sini bermakna umum. Ya, mencakup seluruh manusia Tanpa ada terkecuali harus semua dimuliakan Nah masyaallah Ta'ala Nah, beda dengan mutlak Beda dengan mutlak Kalau mutlak, contohnya saya katakan Akrim rojulan Akrim rojulan ya. Muliakanlah seorang laki-laki Muliakanlah seorang Seorang laki-laki Apakah eh, Maksudnya memuliakan satu laki-laki saja Ya kalau saya katakan begini. Wahai Fulan. Muliakan seorang pria. Ya, umpamanya saya suruh adik saya. Atau saya suruh. Uh, karyawan saya. Saya katakan kepada dia. Wahai Fulan. Muliakanlah seorang pria. Nah, Kemudian. Si karyawan saya ini. Langsung memuliakan. Dia ketemu laki-laki atau seorang pria. Langsung dia muliakan. Entah itu dikasih hadiah. Atau dia bersopan santun. Nah, apakah. Si karyawan yang saya suruh tadi. Telah. Menunaikan apa yang saya perintahkan? Jawabannya iya. Karena perintah saya itu sifatnya apa? Mutlak. Pokoknya satu laki-laki Kesaya saya sebutkan rojulan. Nah, siapapun dia, dipahami ya. Nah, itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua Perbedaan antara al-am sesuatu yang umum dan mutlak. Ya? Perbedaan antara am dan mutlak. Kalau am, ya, e, sisi yang kedua ditinjau dari sisi lafadznya ditinjau dari sisi lafadznya. Di antara lafadz umum itu adalah An-nakiratu fi siyaki an-nafi ya, Nakirah yang terletak dalam susunan Kalimat negatif Atau penafian Nah Ada pun mutlak Itu nakirah Tapi terletak dalam susunan Positif isbat, penetapan Nah Contoh kalau kita katakan begini La tukrim rojulan Jangan engkau memuliakan seorang laki-laki Jangan engkau memuliakan seorang laki-laki Ini mutlak atau umum? Jawabannya apa? Jawabannya umum Kenapa? Karena rojulan di sini terletak dalam susunan kalimat penafian Ada la di situ Alias kalimat negatif Nah Tapi kalau saya katakan Akrim rojulan Muliakanlah seorang laki-laki Ini mutlak atau umum? Jawabannya apa? Jawabannya mutlak Kenapa? Karena kalimatnya positif ya, Rojulan di sini ee, Isim nakirah Yang terletak pada susunan Kalimat perintah atau positif Nah Ada pun masalah nakirah Apa itu nahi, nafi dan segala macamnya Itu yang dibahas dalam ilmu nahu Ya dibahas dalam ilmu nahu Yang sudah pernah belajar nahu insyaAllah mengerti Yang belum belum pernah ya cukup dengarkan saja Ya, yang penting tahu ada istilah-istilah yang seperti itu. Nah. Baik, kita lanjutkan. Wa kharaja bila qaidin al muqayyad. Keluar dari ucapan kami, definisi mutlak tadi apa? Madalla 'alal haqiqati bila qaidin, tanpa ikatan. Nah, kalimat tanpa ikatan, ya, keluar darinya apa? Muqayyad. Karena muqayyad itu terikat. Nah, makanya beliau sebutkan selanjutnya ta'riful muqayyad. Definisi muqayyad. Apa itu muqayyad? Al-Muqayyadu, kata beliau Lugotan, secara bahasa Maju'ila fihi qaidun min ba'irin wanahwihi Sesuatu yang dijadikan padanya ikatan ya. Padanya ada ikatan Berupa onta atau yang simsal dengannya ya Kalau ada onta diikat ya Kita katakan itu onta muqayyad Terikat dia, diikat <coughs> Diikat dengan apa? ya Kalau onta diikat dengan tali, entah apa ya tapi di sini kan yang dimaksud dari sisi pembahasan dalilnya. Nah, baik. Itu secara bahasa. Secara apa? Secara bahasa. Ah, yang kita bahas bukan secara bahasanya, yang kita bahas secara istilahnya. Wasetilahan, ada pun secara istilah, maksudnya secara terminologi ya. Kalau secara bahasa itu secara etimologi. Bukan itu yang dibahas, tapi tetap dibahas juga dalam pembahasan ini. Ya. Tapi yang menjadi inti pembahasan adalah pada pembahasan istilahan. Pada pembahasan e, makna terminologinya. Nah, apa secara terminologi, secara istilahnya, madl al hakikati bi kaidin sesuatu yang menunjukkan atas satu hakikat, ya, hakikat suatu perkara atau hat yang menunjukkan atas satu hakikat, sebuah hakikat bi dengan ikatan. Ya, kalau mutlak tadi apa? Bila kaidin tanpa ikatan. Kalau ini bi itu mutlak yang tadi mutlak. Kalau sekarang mukaid bi dengan ikatan. Makanya disebut mukaid. Nah, kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatahriru raqabatin mu'minatin." <tuh> nah. Maka hendaknya dia membebaskan seorang budak mukminah, seorang budak yang beriman. Surat An-Nisa ayat 92. Perhatikan. Ya. Kalau dia mutlak tadi perhatikan coba pemirsa ya perhatikan kembali tadi tentang mutlak ayatnya surat al-mujadilah ayat 3 tentang apa tentang masalah zihar menzihar suami menzihar istri ya maka sebelum mereka bercampur kembali berhubungan suami istri Allah perintahkan fatahrir raqabatin hendaknya mereka membebaskan raqabah seorang budak min qabli ayyatamassa sebelum kedua suami istri itu bercampur kembali. Nah, seorang budak, tapi Allah enggak sebutkan budak yang bagaimana. Nah, tapi dalam hukum uh, membunuh orang, ya, dalam hukum membunuh orang, dalam surah An-Nisa ayat 92, di antara di antara sanksinya fatahariru raqabatin hendaknya dia memerdekakan seorang budak yang beriman, seorang budak yang yang beriman. Nah, Masya Allah taala. Ya. Raqabah mukminah, budak yang beriman. Jadi diikat. Ya ada ada ikatannya. Jadi enggak sembarang budak, tapi diikat, dibatasi. Budak yang dimaksud apa? Budak yang dimaksud adalah mukminah yang beriman taib. Fa kharaja bi qaulina, sekarang menjelaskan definisi yang beliau sebutkan tadi. Nah, keluar dari ucapan kami qaidin bi qaidin dengan ikatan mutlak. Kalau mutlak tanpa qaid. Paham ya? Ya sebenarnya kalau mau gampangnya mutlak itu bukan mukoyat, mukoyat bukan mutlak. Udah begitu saja. Nah, gampangnya. Ya, sekarang ini kan uh, beliau menjelaskan. Ya. Jadi kita mudah mempermudah. Intinya sesuatu yang mutlak itu bukan mukoyat, sesuatu yang mukoyat itu bukan apa? Bukan mutlak. Nah, nah nanti menjadi, yang, yang menjadi pembahasan, ya kalau ada dalil yang mukoyat dan ada dalil yang mutlak. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya belajar usul fikih. Ya kalau nggak belajar ya nanti sembarangan, ya sama juga nanti ada masalah kias, ya, analogi tentang analogi. Itu ada ilmunya, tidak sembarangan main hantam-hantam saja nggak ada ilmunya. Ya orang yang nggak pernah belajar usul fikih itu kelihatan nanti, ya sembarang dia analogi sembarang, ya asal-asal bunyi saja dia. Nah, tapi kalau orang yang pernah belajar usul Fiki, dia tidak sembarangan. Dia sangat hati-hati. Nah, karena uh, dalam pembahasan analogi, kias, itu ada, ada ilmunya. Nah, ada syarat-syaratnya. Baik, kembali pada inti pembahasan kita. Kata beliau, Al-amalu bil-mutlaq. Ya, beramal dengan mutlaq. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum kita beramal dengan mutlak? Kata beliau, Yajibul amalu bil-mutlaqi ala itlaqihi, illa bidalilin yadullu ala taqyidihi. Ya, wajib mengamalkan sesuatu yang mutlak dalil yang mutlak di atas kemutlakannya. Kalau mutlak ya kita amalkan secara mutlak. Illa bidalilin ya dulu alat kecuali ada dalil yang menunjukkan ya, yang mutlak itu dikoyit dibatasi. Ya. Kenapa lian al-amal binususil kita bwasunna Karena mengamalkan nusus dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib alamah tak tadihi iaitu sesuai dengan konsekuensi penunjukan dalil itu. Hatta yaku dalilun ala khilafidalika sampai ada dalil yang menunjukkan lawan uh, kebalikannya. Nah. Jadi hukum asalnya ayat hadis dan yang semisal dengannya ya, ayat hadis ya biasanya pembahasan itu dalam dalam masalah ayat dan hadis ya, dalilnya ya kalau ay ada ayat yang mutlak atau ada hadis yang mutlak apakah kita amalkan iya hukum asalnya kita amalkan hukum asalnya apa kita amalkan nah sampai ada dalil yang menunjukkan oh itu tidak diamalkan secara mutlak tapi Diikat, dibatasi dengan sesuatu. Nah, nanti dilihat lagi. ya Apakah ada dalil yang menunjukkan uh, kita pahami secara muqayyat atau tidak. Nah, ini akan diluat sebutkan. Nah, baik. Jadi itu hukum asalnya. Mengamalkan sesuatu yang mutlak dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu wajib kita amalkan. Sampai ada dalil yang menunjukkan apa? Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu muqayyad. Tidak diamalkan secara mutlak, tapi terikat. Muqayyad. Taip, nanti akan datang contoh-contohnya, insyaAllah. Ikuti uh, sampai selesai. InsyaAllah akan kita pahami. Nah. Wa idha waroda nassun mutlakun. Kalau ada dalil yang mutlak, wa nassun muqayyadun. Dan ada dalil yang muqayyad. Nah, ini beliau coba bawakan sesuatu yang seakan-akan kontradiksi, tapi enggak. Ya, Beliau contohkan saja. <coughs> ada dua dalil. Ada dalil yang mutlak, ada dalil yang muqayyat. Maka, apa yang harus kita lakukan? Wajib taqyidul mutlaki bihi, inkanal hukmu wahidan. Maka, wajib, ya, taqyidul mutlak, mengikat sesuatu yang mutlak itu dengannya. Perhatikan, nah, ada dalil yang mutlak ada dalil yang muqayyad. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Untuk mengamalkan kedua-dua ayat ini, atau kedua-dua hadis ini, ya? atau mengamalkan kedua-dua dalil ini, maka yang mutlak ini harus kita pahami kepada makna muqayyad. Kepada makna terikat. Jika, ingkanal hukmu wahidan. Kalau hukumnya sama. Kalau hukumnya satu, sama. Ya. Wa'illah, ya, وَمِلَى بِكُلِّ وَهِدٍ عَلَى مَا وَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقٍ أَوْ تَقْيِّدٍ Kalau hukumnya tidak sama, maka diamalkan masing-masing di antara dalil yang valid tersebut sesuai dengan maknanya. Baik itu mutlak atau takyid, di, di, di muqayyad. Dibaham ya? Berarti kan? Kalau ada dua dalil, ada yang mutlak, ada yang muqayyad apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu antara dua dalil ini sama enggak hukumnya? Kalau hukumnya sama, maka yang mutlak ini kita pahami secara muqayyad. Beliau kasih contoh. Misal lo, maka al-hukmu fihi wahidan. Contoh jika hukumnya ya, hukum di antara kedua dalil tersebut sama, satu. Hukumnya satu, sama. Ya. Qauluhu taala fi kafaratiz zihar firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam kafaroh zihar. Ya, kafaroh zihar. Kafaroh e, <coughs> dalam hukum zihar. Firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 3. Allah berfirman, فَتَهْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبَلِي أَيَّ تَمَاسًا Hendaknya dia memerdekakan seorang budak sebelum mereka berdua, sebelum suami istri itu kembali bercampur. Allah sebutkan apa? Tahriru, rokobah. Rokobah di sini umum. Eh, afan Mutlak. ya Allah tidak sebutkan taqyidnya. Mutlak. Pokoknya membebaskan budak. Mau budak beriman atau budak yang kafir, terserah. ya Maknanya seperti itu, mutlak. Nah, ini ayat yang pertama. Wa qawluhu fi kaffarati al-qatli Dan firman Allah dalam kaffarah katl, pembunuhan. Dalam surat An-Nisa ayat 92 ya. Firman Allah Maka hendaknya Dia membebaskan Kalau dia sudah bunuh orang Di antara uh, sanksinya Dia harus membebaskan seorang budak mu'minah. Budak yang apa? Budak yang beriman Nah baik Sekarang ada dua dalil Surat Al-Mujadila ayat 3 Dan surat An-Nisa ayat 92 Pada kata rokobah kalau ayat dalam surat An-Nisa eh uh, dalam surah Al-Mujadilah ayat 3, Rokobah di situ mutlak. Kalau uh, raqabah kata Rokobah dalam surat An-Nisa ayat 92 itu muqayyad. Rokobah ada muqayyadnya, apa muqayyadnya? Apa takyidnya? Pengikatnya apa? Kata mukminah. Budak perempuan uh, budak seorang budak yang beriman. Nah, nah kata beliau, "Al-hukmu wahidun." Maka hukumnya satu. Apa hukumnya? huwa tahriru rokobah tahriru rokobah yaitu membebaskan seorang budak jadi hukumnya apa? sama, hukumnya adalah membebaskan seorang budak nah, tadi telah kita sebutkan kalau, <coughs> nah, kalau ada dalil satu bermakna mutlak satu bermakna muqayyat apa yang harus kita lakukan? apakah kita amalkan dua-duanya sesuai dengan konsekuensinya satu diamalkan mutlak, satu diamalkan muqayyat Ataukah kita gabungkan dua-duanya? Ah ha, dilihat. Kalau hukumnya sama, satu, maka kita bawa makna yang mutlak tadi kepada makna apa? Muqayyad. Makanya kata beliau, fayajibu takyidul mutlakhi fi kaffaratil zihari. Maka wajib mentakyid, mengikat dalil yang mutlak tadi, ya, tentang kaffaroh zihar, ya, bil muqayyad dengan muqayyad. Dengan makna yang muqayyad yang terikat, fi kaffaratil qatlih dalam kafaroh pembunuhan. Wajib terutul imanu fi rukabati fi kullin min minhumah dan dipercharatkan iman pada budak yang dilepaskan pada dua permasalahan tersebut. Nah, masyaallah. Jadi kesimpulannya begini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada dalil bermakna mutlak. Contoh tadi apa? Mas dalam masalah kafaratus zihar, ya. sanksi dalam masalah menzihar istri. Apa sanksinya? Melepaskan atau membebaskan seorang budak. ya, Ini mutlak. Budaknya budak apa? Budak budak, budak merdeka. Uh, afwan, uh, budak beriman atau budak yang kafir. Mutlak. Allah tidak sebutkan takhipnya. Nah, perhatikan. Dalam masalah uh, sanksi pembunuhan. Allah sebutkan fathhiru rokobatin mu'minah. hendaknya dia membebaskan seorang budak yang beriman. Jadi ada ada ada koyitnya, ada pengikatnya. Jadi bukan semua budak, tapi yang dimaksud apa? Budak yang beriman. Nah, kalau begitu ayat tadi tentang kafar zihar yang mutlak dibawa kepada makna apa ya? Dibawa kepada makna muqayyad. Berarti dalam kafar zihar firman Allah fathhiru rokobah. Min qabali ayyatan hendaknya dia membebaskan seorang budak. Ah, budak yang dimaksud mutlak di situ kita bawa kepada makna muqayyad yaitu budak apa? Budak yang beriman. Apa dalilnya? Yaitu dalam sanksi tentang pembunuhan dalam surat, surat an nisa ayat 92. Nah, begitu. Ya. Kenapa harus kita memahami seperti itu? Karena hukumnya satu. Apa hukumnya tadi? Sama-sama membebaskan Buddha. Saya kira dipahami ya sampai di sini. Yang enggak paham ya paham-paham sajalah. Nah. Saya sudah jelaskan bagaimana se -se -se semudah mungkin se-sering -se